la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C004. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare încredințată de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, prea credinciosului Său slujitor preotului Nicuriță. După aceea tot Duhul lui Dumnezeu a și a ca această lucrare să fie prelucrată în cadrul studioului emisiunii Creștine de Radio la care ascultați sub forma a lecțiuni de 30 de minute care să se preteze difuzării pe calea undelor de radio, așa fel încât și dumneavoastră iubiți ascultători care sunteți astăzi în fața aparatului, să puteți avea parte de vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunea noastră de zi, C004, se va începe cu prilejul versetului 4 al epistolei lui Pavel, întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, verset, din care am avut o serie de gânduri cu prilejul lecțiunii precedente, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele de astăzi, pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc istoria întoarcerii la Dumnezeu a unuia care a fost conducătorul corului lui Billy Green. Este scurtă, așa că nu vă țin prea mult cu această povestire. Citeam astfel că un oarecare Cliff Burroughs, conducătorul corului lui Billy Grimm, istorisește felul în care în anul 1937 a luat parte la niște evangelizări ținute de Mordecai Ham. Pe atunci el încă nu era convertit. Odată, la apelul de a se preda domnului, unii au început să răspundă. S-a dat o cântare cu opt versete și în timpul cântării au mai trecut câțiva. Apoi evanghelistul a îndemnat pe cei ce zăbovesc că e spre binele lor să se pocăiască de păcatele lor și să primească mântuirea prin credință în jertfa Domnului Isus și a dat a doua cântare. Aceasta era cântarea Așa cum sunt la tine vin. Din nou au mai trecut câțiva. Cliff mulțumește Domnului că pe atunci cântarea avea opt strofe. Abia la a opta strofă, Crif a fost biruit. Strofa aceasta spune, așa cum sunt, tu mă primești. Păcatul nici nu-mi amintești. Crezând ție mă mântuiesc, omielule, eu vin, eu vin. Iată așadar cum s-a întors la Dumnezeu acela care în curând ajungea să fie conducătorul corului, marelui evanghelist Billy Grimm, care, deși foarte în vârstă, este încă în viață. Când m-am oprit asupra acestei relatări, a întoarcerii la Dumnezeu, aceluia care urma mai târziu să fie conducătorul corului lui Billy Grimm, am făcut aceasta având în vedere faptul că s-ar prea putea și am credința aceasta că sunt unii ascultători care, ascultând acum mesajul acesta, înainte de a se încheia lecțiunea de zi C004, vor fi și ei convinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să pună sfârșit vieții lor de păcat să primească credința în Domnul Isus Hristos, să fie născuți din nou și să intre și ei în rândul mântuiților lui Dumnezeu, să devină copil al lui Dumnezeu, moștenitor al firii lui Dumnezeu, să fie cu adevărat credincios, care are parte de viața veșnică, începând chiar cu clipa întoarcerii la Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, așa te rugăm să binecuvântezi ascultarea gândurilor care ne stau în față. De la tine le-am primit, de la tine este cuvântul tău asupra căruia medităm, Duhul tău cel sfânt să lucreze acum și asupra ascultătorilor și aceia dintre ei care sunt rânduiți de tine să te cunoască astăzi ca mântuitor Fă să facă lucrurile acestea, lucrează la inimile lor și împodobește cununa Domnului Isus de Mântuitor cu încă câteva suflete care îl acceptă ca Domn și Mântuitor. Te rugăm lucrurile acesta pentru slaba ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Dragul meu, zi și Dumneata, Doamne Iisuse, așa cum sunt, plin și robit până în măduva oaselor de păcatul curviei, al beției, al băuturii, al clevetirii, păcatul hoției, al minciunii, al jocurilor de noroc, al dansului și câte mai sunt, așa cum sunt, Doamne, plin de toate acestea, vin la Tine că am auzit Că tu mă poți zbăvi, te primesc, Doamne, să mă eliberez de toate și mă predau ție. Iar dacă, Dumneata, care asculti, ești credincios și te robește păcatul invidiei, al clevetirii, al vorbirii de rău, păcatul lăcomiei, păcatul invidiei pe frați și pe surori, zici și, Dumneata, Doamne Isuse, vin la tine din nou acum, să mă izbăvești de toate acestea și să mă faci să umblu curat așa ca tine și să te slăvesc, Doamne, prin viața și trăirea mea. Zi așa și Domnul nu va întârzia să-și facă lucrarea lui de eliberare, abia așteaptă să o facă în tine. Îndreptându-ne acum către cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 4 al întâiei epistolei a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, unde apostolul Pavel, în urarea lui de deschidere, aduce un cuvânt de mulțumire la adresa lui Dumnezeu prin cuvintele Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Cu prilejul lecțiunii precedente, în care am prezentat o parte din gândurile acestea, vorbeam despre mulțumirea pe care suntem noi chemați să o aducem lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și în toate felurile. Astăzi vom vorbi despre faptul că creștinul nu trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu numai pentru el, ci și pentru ceea ce sunt și primesc apropiații lui. Adevărat scrie Sfântul Ioan Gure de Aur în privința aceasta zicând Nimic nu este atât de plăcut lui Dumnezeu ca mulțumirea și recunoștința față de el, atât pentru noi înșine, cât și pentru alții. Cel ce îi mulțumește lui Dumnezeu, îi mulțumește de toate. Sfântul Apostol Pavel mulțumea lui Dumnezeu pentru harul pe care el l-a revărsat peste frații din Corint. Într-adevăr, Dumnezeu a fost nespus de darnic față de acești creștini, deși, prin trăirea lor, ei nu erau totdeauna la înălțimea Harului primit. Cu privire la alți credincioși din altă parte, Pavel scria astfel, Mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Acesta e versetul 8 de la Romani 1. Adică Pavel mulțumea nu numai pentru ce le-a dat Dumnezeu, așa cum era în cazul celor din Corint, ci și pentru ceea ce erau ei înșiși, adică pentru credința lor statornică și curată, și pentru viața lor frumoasă în mijlocul lumii, care viață care a ajuns să fie vestită, cum spune acolo la Romani, în toată lumea. Să fii o pricină de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Iată viața pe care trebuie să o trăim noi toți, aceia care suntem ai Domnului Isus. Ce pot să spună despre mine credincioșii Domnului care mă cunosc? Pot ei să mulțumească lui Dumnezeu pentru viața pe care o trăiesc eu? Au motiv să mulțumească lui Dumnezeu pentru mine cei care au semănat prima dată sămânța Evangheliei în viața mea? Apostolul Pavel spune aici: Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Două lucruri importante vrem să mai subliniem în acest verset. Spunând Mulțumesc Dumnezeului meu, Sfântul Apostol Pavel și-a împroprietărit pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos. Este ceva personal. Adevărata credință te pune sub stăpânirea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu ți-l dăruiește ca fiind al tău. Și numai când Dumnezeu devine al tău, iar Domnul Iisus este mântuitorul tău personal, numai atunci trăiești, în adevărata credință, atunci ești creștin cu adevărat. În al doilea rând, spune Pavel, harul lui Dumnezeu care va fost dat în Hristos Isus. Dragii mei, numai în Domnul Isus primim noi totul de la Dumnezeu. În afara lui nu primim nimic. Harul și adevărul au venit. Prin Isus Hristos Și noi primim har după har Numai dacă rămânem în Hristos În ceea ce este El Dacă rămâneți în mine Și dacă rămân în voi cuvintele mele Cereți-o ce veți vrea și vi se va da Spune Mântuitorul la Ioan 15 cu versetul 7 Iată deci condiția Dacă trăim o viață de sărăcie duhovnicească Motivul este unul singur, nu suntem în întregime în Hristos. Să ne cercetăm, frații mei, în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu și să îndreptăm îndată tot ceea ce este de îndreptat, întrucât atârnă de noi, ca să putem trăi o viață adevărată de copii ai Harului lui Dumnezeu. La versetul următor, versetul 5, de la 1 Corinteni, capitolul 1, citim. Căci în El, în Hristos, ați fost îmbogățiți în toate privințele, Cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Iată așadar că în Hristos, numai în El, Este viață, lumină și bogăție. În afara Lui este moarte, păcat și mizerie duhovnicească. Toate comorile veșnice ale cerului, se coboară peste noi numai în el prin credință. Tatăl Ceresc a trimis pe Fiul Său pe pământ la creaturile sale rătăcite în păcat, ca să le aducă bogățiile negreite ale Harului Veșnic. Dar aceste bogății nu pot fi date decât celor care vor să le primească, celor care vin să le ia. La Matei pe Domnul Iisus spune, «Veniți la mine!» toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată, spune tot Mântuitorul la Ioan, capitolul 6, versetul 35. În Hristos, în El am fost îmbogățiți și e vina noastră dacă trăim în sărăcie duhovnicească, Pierim de foame înconjurați fiind de munți de pâine, dacă nu întindem mâna să luăm și să mâncăm. Domnul Hristos este mediul în care suntem chemați să trăim viața creștină. În el avem toate bogățiile de adevăr, lumină, dragoste și sfințenie ale cerului. Mlădița se bucură de toată seva pomului dacă rămâne în el, despărțită însă de pom, hotărât lucru, se usucă. Căci în el, în Hristos, ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Într-o altă traducere, ultima versetului sună așa, în tot cuvântul și în toată știința. Deci, nu în cuvântul cel din afară, adică cel lumesc, ci în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți care au știință, dar n-au cuvânt Zice Sfântul Ioan Gură de Aur. De fapt, adevărata știință, adevărata cunoștință, duce la viață și apără viața. Domnul Isus este viața. Știința care vine din El, din Cuvântul Lui, duce tot spre El, cum raza vine din Soare și duce spre Soare. În El, în Hristos, ați fost îmbogățiți în toate privințele. A fi în Hristos înseamnă a fi dezlipit de tine și de lume și a te preda total în credință în brațul lui, adică în ceea ce este el, în învățătura lui, în lucrarea lui și trăirea la fel ca el. Aceasta înseamnă naștere din nou, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, zice la 2 Corinteni 5,17. Numai fapturile noi în Hristos, în El, deci, se bucură de toate bogățiile harului. Aceste făpturi noi sunt adevărații creștini care alcătuiesc Biserica Ceavie a lui Hristos. La versetul următor, versetul 6 de la 1 Corinten, capitolul 1, citim. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Dragii mei, toate darurile pe care ni le dă Dumnezeu nouă celor credincioși urmăresc, pe lângă fericirea noastră, întărirea mărturiei despre Hristos în mijlocul bisericii și în mijlocul lumii. Slujba pe care creștinul o are de adus pentru Dumnezeu este una singură. Să întărească mărturia despre Hristos pe pământ. Așa cum la faptele apostolilor, capitolul 1 găsim la versetul 8, ni se spune acolo, de altfel Mântuitorul vorbește, se adresează ucenicilor, veți primi o putere și îmi fi martori. Deci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a fost dat celor care sunt credincioși ca să fim martori, să depunem mărturie despre Hristos, că de lucrul acesta este legat și fericirea noastră atât cea trecătoare cât și cea veșnică, este un adevăr mare și îi mulțumim lui Dumnezeu, dar trebuie să înțelegem un lucru pe care nu prea îl cunoaștem că nu se prea vorbește suficient despre el, intenția lui Dumnezeu în mântuirea noastră a fost să facă din noi martori ai lui Hristos. Viața noastră, cu tot ce ține de ea, serviciu, familie, lucruri pământești și daruri duhovnicești, toate, în tot timpul, trebuie să întărească mărturia despre Hristos în fața oamenilor, în fața îngerilor și în fața dracilor. Acesta este scopul vieții celui răscumpărat, aceasta este viața creștină, acesta este scopul, celul final. Și așa cum am spus, faptul că de acestea sunt legate Stările de lucruri bune pentru noi Că prin aceasta suntem salvați De la moarte și pierzare Că prin aceasta avem parte de mântuirea Lui Dumnezeu încă de aici De pe pământ Că prin aceasta ajungem ca toate lucrurile Care se întâmplă cu noi să fie spre binele nostru Că prin aceasta avem mântuirea veșnică Și așa mai departe Acestea toate sunt daruri, haruri Binecuvântate pe care într-adevăr Dumnezeu le-a avut în vedere pentru noi Atunci când ne-a dus la mântuire Dar nu acestea sunt Scopul final, urmărit de Dumnezeu, ci acestea sunt mai degrabă parte din scopul final. Scopul final, scopul idealul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit, este să fim martori ai Domnului Isus Hristos. Iar mărturia aceasta se începe, așa cum se arată de la Faptele Apostolilor 1 cu 8, se începe chiar din locul în care ne aflăm, în casa noastră, în relațiile imediate cu cei din familia noastră, cu rudele, cu vecinii, cu cei de la serviciu, cu biserica și așa mai departe, până unde și pe acolo pe unde ne poartă Dumnezeu. Lucrarea Domnului Iisus în noi trebuie să fie o realitate puternică, văzută de toți, așa după cum odinioară, cei vindecați, trupește și iertați de el erau cunoscuți apoi de toți și depuneau mărturie în fața tuturor celor care îi cunoscuseră ca bolnavi. Dacă nu se observă nicio schimbare în noi, dacă nu se vede diferența dintre ceea ce am fost când eram bolnavi de păcat și ce suntem acum izbăviți în Hristos, încă nu și-a început Domnul lucrarea lui în viața noastră și, deci, nu putem să depunem mărturie despre el. Un negustor ambulant a intrat într-o adunare creștină unde a auzit chemarea Domnului Isus prin gura unui vestitor al Evangheliei și, fiind pătruns de cuvânt, s-a întors la Dumnezeu chiar în ceasul acela. Așa cum ziceam că și cu prilejul acestei lecțiuni Mă gândesc eu că sunt ceva oameni care se vor fi pocăind acum, se vor fi întorcând la Dumnezeu, pentru că au auzit vestea cea bună a lui Dumnezeu. Întoarcerea a fost atât de reală încât negustorul s-a ridicat în picioare, a scos metrul fals cu care înșela clienții și l-a rupt în fața tuturor spunând, de azi înainte eu nu mai sunt cel care am fost. Creștinul care nu mărturisește pe Hristos prin viața și lucrarea Lui, nu este creștin. Acela care a primit pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a cărui misiune primordială este să-L descopere pe Hristos, așa cum găsim la Ioan 16, acela care l-a primit pe Duhul Sfânt nu va putea face altceva decât să mărturisească pe Hristos tot timpul, așa cum lumina fără întrerupere, mărturisește firea ei. Și mărturia despre Hristos trebuie întărită și împrospătată mereu, căci altfel se pierde. Focul rămâne foc numai dacă îl alimentezi mereu. Spune deci Apostolul Pavel în versetul acesta, în felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. În ce fel? Prin ce? prin Harul Lui Dumnezeu și prin rămânerea în Hristos, clipă de clipă. Numai dacă rămânem în Hristos și El rămâne în noi și putem întări mărturia Lui pe pământ, altfel nu-i cu putință. Dragul meu ascultător, prin tine se întărește mărturia Lui Hristos în mijlocul oamenilor? Numai tu știi lucrul acesta și îl știu și cei de lângă tine. În versetul următor, versetul 7, Apostolul Pavel, în cuvântul lui de început față de Corinteni, le spune Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. Acum este timpul credinței și al așteptării. Prin credință avem toate comorile Harului, ne bucurăm de ele și le experimentăm până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos. În vederea acelei cripe și stări, când vom primi totul direct, fără mijlocirea credinței, în vederea aceea ne pregătește Dumnezeu prin Harul Său acum, folosindu-se de cuvântul Său, luminat prin Duhul Sfânt și folosindu-se și de aceste meditații pe care le prezentăm, cu prilejul lecțiunei C004. Venirea Domnului Isus înseamnă pentru noi sfârșitul luptei credinței și intrarea într-o stare de pace în realitățile de dincolo de văl pentru vecii vecilor. Pentru Domnul Isus înseamnă biruința văzută de toți asupra ultimilor zvârcoliri ale șarpelui celui vechi. Satana, care va fi legat pentru un timp, iar apoi la sfârșitul împărăției de o de ani, va fi nimicit, cum se arată la Apocalipsa 20. Prin credință ne bucurăm acum că suntem îndreptățiți și mântuiți prin jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus. Prin credință suntem îmbrăcați în podoabe sfinte, încinși cu arme duhovnicești, umpluți cu undelemnul veșnic, și pregătiți de plin în vederea întâlnirii într-o stare nouă cu Domnul Isus mirele nostru. Prin credință trăim în Hristos și Hristos trăiește în noi, cum citim la Efeseni 3.17. Dar așa cum s-a zis mai sus, aceasta este numai o stare temporară, stare de pregătire, stare de front. Și chiar dacă avem totul din belșug, Dorim fierbinte sfârșitul acestei stări, dorim fierbinte intrarea în noua orânduire, fără luptă și fără temere, o rânduire în care credința și nădejdea nu-și vor mai avea rostul. Venirea Domnului Isus, care va fi în curând, ne va deschide larg porțile noii ere, era fericită în care nu vom mai purta povara materiei și nici nu vom mai avea teama păcatului. De aceea Dumnezeul Harului ne pregătește ca să nu ducem lipsă de niciun dar în vederea arătării Lui. Se dăm voie, deci, să ne pregătească. Îți mulțumesc, Dumnezeul meu, că mă pregătești și pe mine, zi de zi, prin Harul tău cel nespus de feluri. Ajută-mă să fiu totdeauna conștient de lucrul acesta și să mă las pregătit de tine. Amin. În versetul următor, la versetul 8 de la 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel vorbește mai departe astfel. El, adică Hristos, vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără bine în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Dragii mei, lucrarea pe care a început-o Dumnezeu în noi, cei care credem, El o va întări până la sfârșit, pentru ca să fim fără vină și pregătiți în vederea venirii Domnului Isus. El deci ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, este acum rândul nostru să ne dăm toate silințele, să ne folosim de harul și puterea Lui, astfel încât la venirea Lui să fim găsiți fără vină fără prihană și în pace. El, deci Dumnezeu, vă va întări până la sfârșit în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. În vederea venirii Domnului Isus se fac mari pregătiri și în cer și pe pământ. Și Dumnezeu face pregătiri, dar și biserica, mireasa lui, trebuie să se pregătească. Pentru nuntă totdeauna se fac pregătiri mari. Venirea Domnului Isus și întâlnirea sa cu biserica este în vederea nunții sale. El, Mirele Ceresc, vine să-și ia biserica pe care a câștigat-o cu un preț așa de mare, sângele său. Vedem aceasta la Apocalipsa 19 cu 7 și alte locuri. Dar eu, care spun că sunt creștin și care fac parte din biserică, mă pregătesc și eu în vederea întâlnirii cu Domnul Isus. Sunt eu gata de nuntă? Iată întrebări serioase pe care trebuie să mi le pun mereu, să nu îl împiedic pe Dumnezeu în lucrarea lui începută în mine, ci să-mi împlinesc zilnic partea mea în această lucrare. Nu numai de începuturi bune avem nevoie, zice Sfântul Ioan de gură de aur, ci și de sfârșituri bune. Dumnezeu, din partea lui, va sfârși lucrarea începută în mine, chiar dacă trupul meu va fi îmbrăcat în cele mai frumoase podoabe duhovnicești, pentru clipa când va veni Domnul Isus să mă ia cu sine în marele cortegiu al răscumpăraților săi. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți găsiți fără vină, în ziua venirii Domnului nostru, Isus Hristos. Venirea Domnului Iată ceva ce nu trebuie să uităm nici o clipă, noi care purtăm numele Domnului. Trăim zile de cea mai mare însemnătate în istoria omenirii. Domnul va veni curând, este chiar la uși, să fim pregătiți și treji ca să putem auzi strigarea care este Iată mirele, ieșiți în întâmpinare, așa cum găsim la Matei 25 cu versetul 6. Ne-am apropiat aici, ubiți ascultători, de încheierea programului C004 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți aceia care n-au primit pe Domnul Iisus Hristos prin pocăință și botez să facă lucrul acesta acum, iar noi cei care l-am primit mai de mult să umblăm ca niște adevărați copii ai Lui Dumnezeu să avem grijă să ne pregătim clipă de clipă pentru întâmpinarea Domnului Iisus pe care îl chemăm cu toți, Vino, Doamne Iisuse, amin. Al Lui Iisus venire curând se apropie Și bucurie ne aduce Mirea sa jos suspină după măreața clipă Grăbește-ți venirea, Doamne! Isus, vine-n curând, noi știm că El vine să-și ducă mirea sa. Cu inima senină îl așteptăm să vină, grăbește venirea Doamne.